потішений цією хвалою. Котові, що, як мені підказав мій непомильний внутрішній голос, напевно, був моїм гідним предком, я не втримався і двічі або й тричі досить голосно чхнув. Промовець відразу замовк і всі боязку втупились у мій кошик. «На здоров'я, любий!» нарешті гукнув той поважний чоловік, який щойно говорив, і повів далі, якщо я не помиляюся, шановний естетику, ви згадували про якогось Пуделя Понто, що зрадив вам таємницю наукових і поетичних вправ кота. Це нагадує мені чудового е, Бергансу Сервантеса, про дальшу долю якого розповідає одна нова, надзвичайно цікава книжка. Той пес... Також може бути переконливим прикладом того, що в тварин є природні здібності і хист до наук. «Дозвольте», – мовив його товариш, – «дозвольте, любий друже, що за дивні приклади ви нам наводите?» Адже про собаку Берганцу розповідає Сервантес, що, як усім відомо, писав романи, а історії про кота в чоботях – просто дитяча казка яку, щоправда, пан Тік переповів так яскраво, що можна з дурного розуму і справді повірити в неї. Отже, ви посилаєтесь на двох письменників, наче вони солідні природознавці і психологи, а вони ж тільки поети, запеклі фантасти та й годі, що вигадують і оповідають нам самі лише небелиці». Ну, скажіть, як ви, розумний чоловік, можете посилатись на письменників, щоб довести, що цілком суперечить здоровому глуздові? Лотаріо, професор естетики, йому інколи можна переступити межу, але ви стривайте, перебив його поважний, стривайте, шановний, не гарячкуйте. Подумайте спокійно, і ви згодитесь, що, коли йде мова про дивовижне, неймовірне треба звертатися саме до письменників, бо звичайні історики в цьому нічого гісінько не тямлять. А вже ж, навіть якщо дивовижне впорядковують, відповідно, оформляють і подають як чисту науку, то й тоді докази для будь-яких засад беруть в уславлених поетів, на слова яких можна покластися. Я наведу вам приклад одного відомого лікаря – він вас задовольнить, бо ви сам учений лікар. Отже, я наведу вам приклад одного відомого лікаря, який у своєму науковому описі тваринного магнетизму, бажаючи з'ясувати лише зв'язок зі світом духів і незаперечно довести, що існує дивовижний хіст передбачення, посилається на Шиллера та його Валенштейна, який каже «В житті людському є такі хвилини», і є голоси пророчі, безперечно. Не пам'ятаю, як там далі. Зрештою, ви можете самі прочитати в трагедії, що там ще про це написано. Ха-ха-ха-ха! Засміявся доктор. <засміявся, ви перескакуєте з одного на друге. Заводите мову про магнетизм і кінець кінцем ладні вже довести, що... До всіх див, на які здатен магнетизер, він ще й може навчати обдарованих котів. Ну і що ж, відповів поважний, ніхто не знає, як магнетизм впливає на тварин. Коти, що вже мають у собі електричні флюїди, як ви зараз переконаєтесь. Згадавши раптом, як гірко нарікала міна на такі досліди, що їх провадили над нею, я страшенно перелякався і нявкнув на весь голос».